Càpsules musicals amb Rafael Corbí. Avui dediquem una estona de la nostra programació a parlar de rumba catalana. I ho fem amb un dels grans protagonistes dels anys 70, m'ha oblidat Agustín Avellan Txango. El 2022 es va remasteritzar el que possiblement sigui el darrer disc de rumba catalana clàssica abans que, que entrés a l'escena musical en Gato Pérez. El barri de Gràcia de Barcelona va viure l'obra d'Agustín Avellán, Chango. Va passar a Barcelona, al barri de Gràcia, un d'aquests carrers que acullen una de les comunitats gitanes de Barcelona. N'hi ha dos més, un al barri d'Ostafrancs i l'altre al carrer de la Cera en callà és on es va inventar la rumba catalana. A Gràcia també passava perquè el pescadilla, per exemple, era d'allà. Era l'any 1977 Una història que va començar amb Xavier Patricio Pérez, que té un grup que s'anomena secta Sònica. El bar Pechina era d'un gitano que s'anomenava Agustín Avellán Txango. Ell era l'ànima d'aquest bar. Havia publicat algun senzill canviant de companyia contínuament, però encara no tenia cap llarga durada editat. Per hi passava molta gent que estava amb el món de la música. Entre ells, Enricard Batista, Tarragona o Manolo González, patata neboten del Pescadilla. També molt atents a la música que s'estava introduint al barri, a casa a càrrec d'un pianista cubà, amb Mayito Fernández. Aquest era l'ambient amb aquesta plaça de Gràcia durant aquests anys. De la carrera de Gato Pérez eh, es pot explicar ja molt poc, perquè s'ha parlat moltíssim d'ell, però la del seu impulsor, en Xango, es coneix en molt poca cosa. A part d'aquests senzills que havia gravat fins al moment, va editar amb aquests anys, el 1978, un LP que va produir per CBS en José Luis de Carlos, que havia portat a l'èxit a les greques o en Manzanita. Va rebre el títol aquest en disc de La rumba i la marxa. S'està recuperant amb els darrers temps el repertori de gent com Chacho, del Noi, a Garrido, Gregarido, però de Xango, ningú se n'en recorda. A la seva mort el 17 de març del 2018 a Mallorca pràcticament no va tenir cap mena de ressò. Quan es va produir aquest disc, Django portava diversos senzills, com hem dit, en diferents companyies, però CBS va intentar portar una carrera propera a la rumba catalana. Ho havia fet amb la madrilenya, tenint a les greques o los chorvos com a vaixells d'insígnia, i el productor, José Luis de Carlos, va ser el punt de contacte. Varen definir un senzill que té la promoció adequada. I si tot va sortir amb altres programes, com Aplauso mostra d'aquesta rumba de sector humorístic recolzada per arranjaments diferents que ens porten a òrgans del 70, com amb flautes. Música diferent que ens arribava. Un disc que va obrir nous camins en el món de la música, però que després va passar bastant desapercebut. Després, en aquesta llarga durada, no va haver res més. Va acabar la primera etapa de la rumba catalana amb la llavor, del qual en sortirà la segona. Aquesta persona que el mirava amb aquest bar que ho hem comentat en Dalpechina era en Gato Pérez, el que va revolucionar i sobretot va crear nous camins. Va obrir un espai per al qual va entrar tota una nova generació. Chango va ser el seu mestre, el seu guia. Inclús el va portar a casaments gitanos, cosa realment difícil. Però de Txango mai més es va saber. de fet, tot això no és en veritat del tot, perquè Django fins i tot va editar alguna llarga durada per després. Es va convertir en pastor de l'església de Filadèlfia, igual que el seu germà Sisquetó, una altra bona peça del gènere del qual només en tenim un caset dels anys 70. va enregistrar algunes cançons que es van incloure en CD's per consum intern dels, dels seguidors de l'església i va viure a Mallorca fins a la seva mort. Us deixem amb una de les peces d'aquest disc. És d'aquest Tómalo. Chango, avui el recuperem amb aquestes càpsules musicals a la nostra emissora. Tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, Te quiero tanto Y te doy mi corazón En tus manos yo me entrego Como un loco apasionado Si me quieres La gente anda murmurando de lo que fuiste esto ayer. Pero a mí nada me importa porque eres mi mujer. Lo que hablen y comenten ya son cosas que yo sé. tómalo tómalo tómalo tómalo tómalo tómalo tómalo tómalo tómalo tómalo tómalo tómalo tómalo